Cântec de iarnă Autor Nikita Stănescu Ești atât de frumoasă iarna, Câmpul întins pe spate, Lângă orizont, Și copacii opriți Din fuga crivățului. Îmi tremură nările Și nicio o Și nicio boare, Doar mirosul îndepărtat De gheață al sorilor. Ce limpe sunt mâinile tale iarna, Și nu trece nimeni, Doar surii albi se rotesc, Liniștit, idolatru, Și gândul crește în ceruri, Sonorizând copacii Câte doi, câte patru. Lectura Maia Martin